Блакитний літайко наблизився до балкона. Ми з Ромкою посідали на нього, і коник злетів у небо. Ми мчали з шаленою швидкістю. І враз оглушливо бахнуло, як ото буває, коли реактивний літак долає звуковий бар'єр. І одразу блакить неба світлої стала темно синьою Ну от і приїхали сказав козачок Гулька. Ми опустилися на землю. Все було майже таке, як в нашому посейбіччі. Тільки сині, Сині дерева, синя трава, сині будинки. На синій лавоці біля синьої хати сидів синій дідуган. І щось говорив синій бабусі, але слів чути не було. Ото чаклун Іван Іванович Брехайло. «А то баба Ябеда», – пояснив козачугулька: «Ну, чому вони дітей вчать, ви самі розумієте. Ну, летимо далі». І ми полетіли далі. По дорозі йшли двоє синіх здорованів і сердито розмахували руками. А це чаклун Іван Іванович задирайло і чаклун Іван Іванович ображайло. Ну, що вони дітям начакловують, теж ясно сказав козачок Гулька. Біля неохайної синьої хати були розкидані брудні, немиті каструлі і тарілки. Коло дверей просто на землі лежала нечесана, замурзана тітка. А це чаклунка не чупара ледащо. А в хаті хропе її брат, не виглас ледащо. Дуже популярні чаклуни найбільше дітей зачакловують. А оно мов не Суржиков какось, який мову дітям калічить. Ну, на сьогодні, думаю, досить. Гарні ви, хлопці, сподобалися мені. Сподіваюся, ми потоваришуємо. Недарма вам чарівні окуляри якісь добрі чародії дали. Безкетникам не дали б. А раз у вас є чарівні окуляри, ми зможемо з вами спілкуватися. Бо ж у вашому реальному світі у посей ми з моїм коником-поником-літайком невидимі. Як придумаєте якусь цікавеньку пригоду, гукайте мене. Власне, і гукати не треба. Начепіть чарівні окуляри, і я одразу з'явлюсь. Тільки пригода мусить бути обов'язково доброю, на гарну справу спрямованою, на рятування когось або що. Тільки такі пригоди я люблю. А тепер... «Рушаймо назад!» І знову коник-літайко знявся у небо і полетів з шаленою швидкістю. І знову бахнуло, як ото бахкає, коли реактивний літак долає звуковий бар'єр. І небесна блакить враз стала ясною, світлою і прозорою. І не ми, як опинилися біля мого балкону. Перелізли ми на балкон, Попрощалися з козачком Гулькою, і він одразу зник, став невидимий. А в руці в мене опинилися чарівні окуляри з двома скельцями. «От козачок Гулька! От козачок Гулька! Скажи!» – захоплено вигукнув Ромка. «І говорити нічого! Супер!» – сказав я.